18. A nap merőleges sugarai a tarkón perzselik, csípnek a szunyogok. Előre dőlve kuporgok, a piszkos víz a csónak fenekén az orrom előtt kék eget, zöld lombokat tükröz. Mégis elaludtam. Az ágak közé akadt csónakot lustán emelgetik a hullámok. A vendéghajó egyik kitámasztó rudján két parjú formájuk kékes-fekete madár ül. Nagy fejüket félretartva érdeklődve nézegetik nogó, sötétvörös, duzzadt karját, a két sebből vékonyan szivárgó gennyet. Időnként megrázzák szárnyukat, és tapintatosan közelebb topognak a halál haláldermettségében fekvő lapos fejűhöz. Lehet már? Vagy még várni kell? Nem ijednek meg túlságosan, mikor vicsorogva feléjük vágok az evezővel, csak a legközelebbi ágig rebbennek méltatlankodó csárogással. Mit ellenkezelte sosem látott sima bőrű? de végén úgy is elcsendesedtek, mind a ketten. Hát nem. Legalábbis még nem. Nogó még él. Érzem a pulzusán. És addig locsolok vizet az arcára, míg nyöszörögve magához tér. Nem fog meghalni. Csak velem együtt. Hamarabb nem. Addig nem. Vizet. Vizet. Tátogja szinte hangtalanul. Karomba fogom elnehezült fejét, és szájához emelem a tök hiat. Most én itatom úgy, mint ő engem az ulhatak tövében. Alig csúszik le az első korty láztól kiszáradt torkán, mikor undor borzong végig rajta, elrántja a fejét. Ne, ne, köhögi, rossz! Tudom, nogó, langyos, büdös, rossz az íze, de inni kell! Nogó nagy, erős harcos. Megissza ezt a vizet, és holnap már jó vizet iszunk. Egyre könnyebb hazudni neki. Tudom, rossz ez a víz, de meggyógyulsz tőle. Na próbáld csak meg. De összeszorítja a fogát, a víz két oldalt a mellére csulog. Rossz, rossz, úr Nem iszik Nogó. Hát persze, hogy rossz, mégis meg kell inni. Meggyógyulsz tőle. Én is ezt iszom.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 lassan kiemelkedik egy torokszorító, keserű sós íz, ami azonnal arra kényszerít, hogy még egy kortyot nyeljek, hogy még gondosabban ízleljem. Aztán előnt a forróság, a kezemből kibillen a tökhé, A tenger! Nogó, Nogó, a tenger! Átülelem Nogó fejét. A tengeren vagyunk, azért rossz a víz. Igazad volt, drága öreg nógó. Nogó! Ezt a vizet nem lehet meginni, de nem is kell. Megérkeztünk. Ez a tenger. Most már itt lesz a város. A viking. A többiek. Nogó fője backolja magát a csónakban, és fáradtan körbenéz. Nincs itt semmi, csak fa meg víz. Hol a város? Nincs város. Zuhan visszacsalódottan a láz közömbösségébe. És nincs víz, amit Nogó megihatna.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 Laposán a mocsaras erdő hullámokba lógatja a lábát. Mögötte nem látni semmit. Igaz, alig száz méterre úszunk mellette, nem mehetek bejebb a tenger, mint szélesebb és magasabb hullámai közé. Nem is láthatok többet. De ez már a tenger. Tél után, mikor a nap partfelől süt, messze kint a víz leheletnyi kék ragyogást küld a szemembe. Nogu Nogó újra eszméletlen. Gyengülő szívdobagásán érzem, egyre közelebb kerül krokodil anyjához. Este az egyhangú mocsaras erdőbe hulla napvörös korongja, sehol egy nyíladék, sehol egy domb háta a zöld fal mögött. Nem aggódom és nem gondolkozom. Vagy véget ér valahol ez az erdő, vagy mindketten elpusztulunk. Nogu a láztól, én a szomjúságtól. Reggel azt a rossz ízű vizet még meg lehetett volna valahogy undorral inni, de ha most próbálnám a tökélet megmeríteni, a sós víz csak növelné a szomjúságot, üres, követelőző gyomrom görcseit. A vitorla kötelét hozzá csomózom az egyik kitámasztórúthoz. Gyenge vagyok már, hogy egész éjszaka tartsam. Ha fordul a szél, majd igazítok rajta. Elnyújtózom a csónakban, államat a széléhez támasztom, úgy nézem az elfeketedő partot. Nem tudom, Másodpercek vagy órák teltek el? Az éjszaka nem változott, de ott, ott jobbra, elől valami készül. Az erdő sötét csíkja helyett fehér szalag fut tovább, egyre magasabban emelkedik a tenger fölé, halk zúgást hoz felőle a hullámok locsogása. Közelebbről aztán minden titokzatossága megszűnik. Fehér sziklafal, Az zúgás a megtörő hullámok hangja.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 Gyorsan világosodik, a reggel a legkékebb tengert varázsolja körém, jobbró hófehér mészkő sziklákkal. Közel megyek a sziklák tövéhez, ahol a hullámok visszafröccsenő vize harmadként szitál. Ha van valahol keskeny bejárat, azt innen észre kell vennem. És egyszer, egyszer aztán valóban megnyílik a sziklafal, és annyira meglepődöm, hogy elereztem a kötelet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 aztán a baloldali fal meredek vége mögül valami ragyogás vág a szemembe az csendes vízéről, a viking. Ott csillog fémteste félig a vízbe merülve, ugyanúgy, ahogy négy éve láttam. Fejemet elönti a vér, dobol a fülemben, mint amikor a horda elől futottunk az út kezdetén. Elereztem a lapátot és ujjongva hadonászom, ha-hó, ha, -hó, ha -hó. pedig jobb lett volna csendben maradni. Nyílsűvölt jobbról alig kerül el valamivel a gyilkos vesző. A sziklakapu jobboldali párkányán két ember áll, olyan öltözetben, mint a történelemkönyvek illusztrációi. Csillogó páncél és sisak, a lábukon vastag bőrvért, mellettük a sziklához támasztva hosszú dárda, kerek pajzs. Az egyik új veszőt igazít az íj húrjára, a másik valami tülökfélét emel a szájához. Lebukom a csónak pereme mögé, a nyíl egy arasznyira suhan el fölöttem, és hallom a tülök riasztó hangját. A viking 200 méterre sem lehet, és megölnek mielőtt elérném. Óvatosan kidugom a fejem, a két őrszem már messze van, nyíluk erőtlenül hull a csónak vizen vont barázdájába. De jobbról az öbből lankás lejtőjén ott a város...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 újra felkapom az evezőt, és nem gondolok semmire. Kimeresztett szemmel bámulom a viking lassan közeledő csillogó oldalát. Minden evező csapást utolsónak érzek. Nem, lehetetlen többet kigyötörni kiszáradt sorvat izmaimból, fulladozó tüdőmből. Színes karikák táncolnak a viking előtt, a tengerre ugranak, aztán újra fel a vikingre, a szédülés örvénye elkap, mégis el kell érni. A csónak orrán kötélre kötött koppan. Most látom csak, a vikinget széles ívben ilyen úszó fadarabok veszik körül. Mögöttem ilyet megdöbbent kiáltásokat hallok. Aztán már csak húsz méter, csak tíz. Fékezni és kormányozni kell alapáttal, nehogy hozzáverődjön a csónak a vízből kidomborodó, csillogó fémfalnak. Ott billegek a parancsnoki híd alatt. Ennek korlátjába kapaszkodtam utoljára, amikor elhagytam a vikinget.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 Hát akkor nyugodtan felmászhatok. Áldom tárcsaim bölcsességét, így egy nyír sem fog nogóra repülni. A kötél létre végét hozzácsomózom az egyik kitámasztó rúthoz, mikor fentről a légzsilip jól ismert tompa susszanását hallom, és mögöttem a csónakon elnémul a lárma. Csönd támad egyszerre, csak a hullámok játszanak a viking oldalán. Fölkapom a fejem, a parancsnoki hídon Andreál, kezében kezében oxigénpalack, a szelep tölcséres nyílását felém tartja. Kemény, fenyegető hangon rám kiabál egy előttem idegen nyelven. Andrei, a Andrei, dadogok, és a hajsza izgalmán a megérkezés boldogságán áttör egy megsemmisítő szúró fájdalom idegen vadembernek tart. Nem ismersz meg! É, én, é, én vagyok! Gregor vagyok!